«І то добре свато. Як будуть шануватись, то помиряться. А як не схотять, то як схотять», – сказав Довбиш, випроводжаючи сватів за ворота. «Де вже, щоб мої сини та не помирились? На цілому світі нема таких слухняних дітей, як мої сизопері-орли», – хвалилась Кайдашиха, виходячи через ворота на вулицю. «Прощайте, заставайтесь здорові. Спасибі вам за хліб, за сіль та за вашу ласкавість», – прощалась Кайдашиха, гукаючи за ворітьма. Після другої пречистої Карпо повінчався з Мотрею. Чотири дні грали музики, чотири дні пили і гуляли гості в Довбиша. В четвер ранесенько, тільки що почало на світ благословитися, Кайдашиха прокинулась і збудила невістку. Мотре, вставай, моя дитино, затопи в печі. Та як будеш розкладати дрова, то поклади на двох полінах переклад та вибирай моє серденько товстенький переклад, щоб дрова швидше розгорілись. А як приставиш окріп, то піди, вийді і корову, та оджини вівці до череди. Мотря прокинулась і через сон на силу розчовпала, що свекруха вчить її розкладати дрова в печі. неначе наче її й того мати не навчила. Мотря встала, розпалила в печі і приставила чавун з водою. Піди ж, моя доню, вийді і корівку, я трохи ще полежу, чогось я не здужаю, так у мене болять ноги, ох, ох, ох. Застогнала на печі Кайдашиха, укриваючись рядном. В хаті ще всі спали. Мотря пішла, видоїла корову, процідила на цідилок молоко і погнала до череди корову. Вертається вона в хату, а свекруха спить на печі аж хропе. «Чи одігнала до череди?» – спитала спросоння Кайдашиха, прокинувшись. «Візьми ж моє серце начись картоплі, на борщ та на буряків, а я ось зараз стану та покажу тобі, як борщ накладать». Мотря заходилась чистить картоплю, а Кайдашиха знов до сну охала на печі і встала тоді, як на дворі зовсім розвиднілось. Вона вмилась, стала перед образами і довго молилась, доки Мотря не наклала в горщик картоплі, буряків та капусти. Свекруха крестилась, а скоса все поглядала на невіщені руки. Розумна Мотря й собі спідлова поглядала на свекруху і постерегала той косий погляд. Кайдашиха помолилась Богу і почала знову навчати невістку, як наливати борщ, як затовкувати, коли вкидати сало. Вона стояла над душею в мотрі, наче осавула на панщині, а сама не бралася за холодну воду. «Як приставиш до вогню борщ та кашу, то вимати хату та накришиш сала на вишкварки до каші», – знов порядкувала Кайдашиха, згорнувши руки. А далі знову полізла на піч, заохала і знову лягла відпочивати. Мотрі стало легше, що свикрушені очі не слідкують за її руками. «Але чому це свикруха не береться до роботи?» – подумала вона. Кайдашиха була зовсім здорова і дурила свою невістку. Вона була рада, що взяла в свою хату добру робітницю і почала залежуватись. В печі зашкварчав горщик. «Мотре!» – крикнула вже не дуже солодким голосом свикруха з печі. «Чому бо ти не глядиш страви? Адже ж як збіжить сало, то борщ доведеться хоч собакам вилять. Мотре замітала сіне. Вона кинула б землю віником і побігла до печі. Якби я могла розірватися надвоє, то я б і сіни мила, і коло печі стояла, промовила Мотря неласкавим голосом. В хату перегодя ввійшов Кайдаш з синами і звелів подавати обід. Мотря подавала обід на стіл, а мати сиділа за столом неначе в гостях. Борщ зварила добре, а каша вийшла трохи рідка, сказала Кайдашиха і почала знову навчати Мотрю Мотря тільки очі спускала додолу. По обіді Мотря почала мити горшки та миски. Вона взяла ніж і почала вишкрібати вінця старого заселеного горшка. Горщик завищав під ножем, наче цуценя. «Не шкриби, дочко, ножем, бо в мене неначе хто в голові скромадить!» – сказала кайдашиха. «А як же його шкребти, щоб не було чуть?» – не видержала Мотря і підняла свій твердий голос. «Не дуже дави ножем, моє серденько любе, то горщик не буде скавучать, наче собака, що зав'язла в тину». Мотря замовкла і кинула ніж на лавку. Ніж задзвенів. круха тільки скоса поглянула і трохи постерегла мотрені норови. По обіді Кайдашиха загадала невісті насіяти борошна, а потім вчинить діжу, а сама знов полізла на піч спати. А виспавшись, встала і пішла до сусіди в гості. Мотря задумалась, совуючи ситом по сійцях, перекладених вподовж ночовок. Вона догадалась, що її свекруха недобра і що під її солодкими словами ховається гіркий полин. Але Мотря була не з таківських, щоб комусь покорятись. Другого дня Кайдашиха знов збудила рану невістку, а сама вкрилась головою на печі й заохала. Мотря вже не йняла віру тому оханню. Вона зварила обід, замісила діжу. Роботи було багато.